Egon gaztiak, drogadiktuak, zikineak eta alferrutxak zarete Et, et, et, zaiza esaten agona, baina gutzer gara Feministak, ezikapitalistak, antifaxistak, tuzkaldunak, ekologistak, okupatzaileak, sexu askatzaileak, musikeroak, internazionalistak, maitakorrak, kasleak, langile eta langabetuak, malabaristak, sortzaileak. Gaztetxeroa! Gazteakara! Antxeta mina, eguerdiko bita mina. Aronbatetan, ordu batara orden gutxitatik ordu bietara. Piedritas para toda la gente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 nantzamirako entzuleoak eh ben entzule gara aste beste aste bat gehiago eh bueno pelma de mateko eta soilik informazioa mantentzeko eta bueno gaurre ere ba... Benga, dornako eta Marianarekin nago eta bueno gaur ere agenda eta gauz gehiago baditugu eh bai, gainera jondan barrenean entzutzen duzuten ez elakaston jarri dugu berriro ere, aurreko astean egin genun saio bereziaren arira ba gaur da jaion gaur da egun handia Hainera, goraldi politxatera da, eta jendazko etorriko da, beraz, ja, propagandatxo txikiak egiten hasiko gera. Eta, bueno, ba, durizek esan bezala, ba, jendaz gainera, ba, beti bezala, berriak edukiko ditugu, Euskal mailakoak Maiakoak. Eta, bueno, ba, bon, hortaz gain, ba, hemen digutxibarru ere datorki gun, egun beste egun garrantzitsu bat, e, apirillako gaita abian dugun, bat txin salto eguna da, ez dala. Bai, ala da, e, deialdi bat luzatua dago, ba, perillan ogeita bian, zora luzen, egongo den matxin salto egunaren inguruan, eta baliteke ez jakitea azuek e, ongi zer den, eta zeinek deitu den eta bar, bueno, ba, orre, horren ingurura, bielkarizketa izango ditugu. Horretaz gain, gaztea baina horreko gaztea asamladaak. Onjarriko gaztea asamladaak, <laughs> gazte e, superportuaren inguruan, egindako planteatutako ekimen batean bai. inguruan. Duten bai, duten inplanteamendu horren inguruan, oza, bai eta egindako ekintza zehaz bat, eh, hori e, Jaizki bel garbitu zutela eta bar. Ori, horren inguruan bestelako ba... gozak ere egin dituzte Oñarbin. Ori da. Eta gero horren ostean, ba bueno, oza, baian ezaguna den ekintza bat, beharra da entzun gai izango dugu, hori ja denborak esango digu. Baina... Bai, denboraren hemen gaur ere ba korrika izango da eh baina bueno, ezakite denboraren arabera ba sartuko den edo Eta gero ja beti bukatzeko, eta, eta beti beharrezkoa den zerbait gure saioan, zer da? Ba, gure arratoia. Hori da. Eta beti betzela, bali, proposamenak emateko, ba, betiko bideak gitu zuet? Ba, meia, antxeta minarroa, gemail.com, eta telefonoak. Deitzen baduzu, 0 bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, 6 bost eta egoaldetik deitu ezkero 00 hiru hiru bost bost bederatzi lau zortzi hiru sei sei bost. Bueno, eta esan bezala ba, agendarekin hasiko gera, Eta horkoan ba, bueno, nik emango izu eta jendaren berri. Eta basiko gera jaionekin, olezpa, e, jaion bimila eta maika hemen dago. Gaur da, gaur arratxaldean, bosterdietan ba, Moskuko plazatik abiatuko da. Eta ba, bueno, beti bezala bertan egongo da gure kamioia e, oso apaindua. Eta ba, gero ere ba, sorpresak egongo dira nik ustez. E, ba, berez e, itza eginda baitere... E, E, groseko grosako gazteetxekoekin kortxena kortxenaeko gazteetxeko okideekin bai eta altxasuko e, gazteekin ere horreko e, duela bi urteetan egon bi urte egontziran e, baita ere altxasuko gazteak eta ba bueno eh ere etorriko direla aipatu dute eta ba ez daikikik uste dut sorpresan batobez tekarriko dutela beraz ba, e, aurten jaion berezia izango da Eta ba, egi, e, hua, ba beti bezala, ba lena ipatu genizuen bezala, pa ba, Kamihoiante klas Iconoclas e, taldea egongo da, de klasen bertsioak egiten dituen taldea, hain zuzen ere. Eta ba gero ja gaztetxean, bueno, edo barrenean hori omen ba aldatu omen da, baina bueno, kanpoan konzertuak egongo dira eta horren ostean barrenean ere bestelako konzertu batzuk egongo dire, eta ba hori e, kontzertu honen artean ba las culebras, e, Sermons Meido eta DJ Go egongo dire. Beraz, ba, hori, eh dakizuen bezala, ba jaionen giro aparta, musika sinovea eta iguraldiak e, ba, kanpora ateratzera deitzen gaitu. Beraz, ba hor zute, aukera polita. Gero ba horretaz baina jendarekin jarraituz, ba Xavier Leterre nomenezko jaialdi egingo dute datorren lanun batean, bueno, gaur. Elorzoko kiroldegian, hori egertzunen da ez? Bai. Bede ez ziterditan, e, Udalak eta AM Kultur Promotorak antolatu dute kantaldia, eta kantari eta musikari ezagunek hartuko dute parte bertan. E, ba, buen artean Antxon Balberde, e, Larraitz Lasa, eta eta Aitor Echeverria, alkatea, hori alkatea da, hori ez da. Kanta Artista. Erriza. Bona, bueno, ez da, hor jende asko biliko dela, so famatu. Eta bona, bueno, hortzain, e, lesakako gazteguna dugu ere bai, lesakako gazteguna beri e, jaionekin kontsiditzen du. Edo jaionek lesakako gaztegunekin? Bai, bai, tere saniteki, bai. Ah. Eta, bona, bueno, ba, lesakako gaztegunean, ba, gitaraba ja berez hasi dire, goeizeango ez hasi ziren, goezko behatzitan hasi dute... Ekalegira batez, eguna gero hameiketako ba, bat egin dute hamarretan. Eta gero hameiketan e, gazte ezta bai bat ireki dute. Eta horren orduan, eta gazte ezta horren ordu bete onguru, ordu bete pasa ortean, hamar bitan, hain zuzen ere, ba, paia ba leheak eta batean da. Eta gero ya ordu bietan, baia bazkaria ongo da, bazkari... E, Herrikoia, Bazkari Herrikoia honek 5 euro balio ditu, e, txartela 5 euro dire eta horren, horren ostean, ba ja, e, jokuak egongo dira, joku herrikoiak ere eta ba bueno, ja 9etan, ba beste 5 euro ordendu zero, ba izango zuzte afaria, o sea, afari ez e, e, egongo dira kontzertuak. Eh egongo da Armatiro Punk, Askatu, Ceamaiz, ze zesatek, eta Patson System. Beraz karte lezino beha daukate, beraiek ere, giro politxere edukiko dute, eguraldia ez da asko aldatuko pentsatzen dut, endaiatik lesakaraino, beraz, ba, eder izango dute ere bertan, eta, eta, ba, bertara ere animatzeko, ba, ba, kristoren aukera zutela ere, ba, lesakan. Eta, bueno, ja, jarraitu za erekin, ba, ondarribiko mueran ere, ba, bueno, pixka hoia, ba, aurrera gobekira, E, ondarri biko muera, nazte santuari begira, ba, zenbait kontzertu, antolatu dira, hilaren e, ogeita bian eta ogeita iruan izango dira kontzertuak, eta ogeita bian batzun sistemek joko du, eta gero ameketatik e, aurrera joko du batzun sistemek, eta gero ja, ogeita iruan, ba, olorun bate izango dela, ba, bitaldek joko dute, zortzita hasiko direlarik, eta talde hauek jokozkampo, eta dik izango dira. Beraz, bario, maru, muaran ere, mugimendu egongo dela, este santuari begira. Eta, ya, ba, bukatzeko e, amasei gaurre gaurrere, ba, izango direla keiran, eta arramazka arrama taldea, amart herritatik aurrera bonberenean e, tolosako gaztetxean. Hori da, beraz, e, agendari begira e, olabizkatoro korrena, eta, bueno, gero jagazabat, denokak iguna, e, denok egin dugu korrika Heiak ja, horrika pasa da, gure bidazo aldetik hain, ja pasatzen, ba, aste hartan ez pasatzen ez. Bai. Ba, hori, ba, ba, ja denok egin dugu korrika pixko bat, ba, herri ba, bat eta nagoestean, eta, ja, bihar bukatuko da, gure korrika, urtetik bain egiten duguna, eta horten donostian bukatzen da, beraz zementik hurbil eta, ba, gitaragoa ere, ba, ederra da, ikusten, benetan, ba, goizetik anasita bukaer arte, goza edo alde aukeraz berdin asko izango dire bihar, Hasteko e, ba, bulebarreko gunean izango dena da amabietan, erri dantza egongo da, gira amabieta erdietan, aikaren kilometro hartzea, elmugan eta leukukoak daraman mezuaren irakurketa, gero horrean, nostean e, ordubietatik aurrera, kale animazio egongo da bulebarrean, hasi eta gainontzeko gunean barrena jungo dena, gero alderdi ederreko, alderdi ederreko egunean, ba, bai? Ba, alderdi eder, ba? Alderdi eder esaten da? Alderdi eder. Bai. Alde bai. Alderdia de. Bueno, pues Alderdia de rekogunean 12 e, egongo dira gauzak bertan eta amabietan tan hasiko tita e, egongo dira harpuzgarriak aurrentzako tailerrak, eh gero kafe terraza bat egongo da, Rokodromoa eta bar, eta gero lauetan e, Mendiko altxorra ikuskizuna izango da eta horren ostean ba e, 6 DJ Top egongo da. Gero, konstituzio plazako gunean 12tik izango dira bertan ekintzak berdinak. E 12 sagardo postuen irekiera eta txistorramanak eta ordu bietan joaldunak. Gero, e, lauretan herri kirolak, gero postetan aberbatsak eta kantu bira eta jaseietan badantza erromeria gidatua. Beraz, konstituzio plazako gunea ba, oso folklorikoa ikusten dut nik beintzat eta gero peska bat ideia orokor bat hartzeko. Eta gero Trinitate plazako gunean, e, hemen jagoztako ordubietan hasiko dira Trinitate plazan. Ordubietan, e, gunearen irekiera eta txal errea jateko aukera egongo da. Hmm. Oso, ez, tentagarria. Right. Eta gero, beharren ostean, nirua kamar gutxietan, flashbop-a zuzenean. Egi esan ez dakit zer den. Ba, ane gara Ba, bueno, sorpresa. Eta gero 3erdietan eh egongo da izate, Gero beste kontzertu bat izango da 5a orden gutxitan, Gosei joko du. Dakizunez izan da hortengoko korrikaren abestiaren ba egilea eta ba bono, bertan ere joko du, nola ez Eta gero ba Esnebeltza joko du 7ak gutxiretan. Eta ja ba gutxiretan, ba ze taldeak joko du, ba, Trinitate Plazako gunean, beraz Trinitate Plazan kontzertu ugari izango dira e, arratsalde osoan zehar. Eta gero ba Kaiko gunean, ja azkeneko gunea dugu hau, ba hemen ordubietan hasiko dira ekintzak, eguneren irekira eta bazkaria izango da bertan. Gero hiru terdietan bertsolari eta sukaldarien erakusketa leiaketa, pantaila arraldoi baten bitartez zuzenen jarraituaria izango dena. Ba, beti ere arrazioa arrazak izaten dira ba, oso jendetxoak diren lekuetan behar bezala gozak bizitzeko, ez? Azkoetan urrutik gelitzen direta ez duzu ikusten, ez duzuen zuten, erdia galtzen duzu, izerditan, izaten duzu, ba, banoa etxera... Eta iso pasatzen. <laughs> Gutsit, <Guitxita>. eh? <laughs> ez, dañan, bai, zerri hurratxe eta alako gozaten. Azkoetan, hainbeste jenden artean ez da gondoan tolatu azkenean... Ah, bueno, hori beste gotoa. Ez bad argi antolatua hoe eh? baina bueno. Bueno, ba orria ja, du, Beste lagun jo daite ja. Golgoriena era bera. Bai. Bueno, ba ja bak goitzen junguneiz, amin nere chapagustia la uterdietan, eh ba da betsolariekin. Betsolariak Amaia Agirre, Sebastian Lizaso, Andoni Egena, Sutrekolina eta Amaiaren Lujambio ezanen dira, beraz jaile bela da eta gero zazpiretan ba zazpiretan markatu musika eman aldia da Arramazka eta Sharma taldeekin eta, eta ja ba 10 gunearen itxiera izango da beraz ba egunan zehar aukera eta gune ezberdinak izango dituzute eta hori animatu zaitezte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 eta bueno, esan bezala, le, agenda izan da aurrenekoa, gaur du egindu, ba, eskartuko zenuten igual niz izatea txapasartzen zuena eta bueno, gaur nire nire txanda da berriekin haritzeko eta ba, komentatzea, e, gatza ba, badakigu denek e, aske gelditu izan dela, hogeita maika urte preso gonostean eta bar, baina baita ere trointiño ba, euskal preso politikoa aske gelatu dela Pasa ditu lagu urte espetxean eta, bueno, dirudien ez benarren ba, bueno, e, zati bat eta bar ez duain besteko denbora egin, baina dagoeneko ja, ba, estatu espainialetik ari diraskatzen e, berriro kartzelan sartzea, alegite ba, bat jarri dute bere askapena dela eta, eta, bueno, bueno jakitea, ba, etxera iritsi e, tortzea dela, baina, bueno, baliteke lagian e, berriro ere ba, kartzelan sartzea. Bestetikan, e, gaur e, jakizue, ba, zornotzan, egitaldi nazionala daitu alagola, ba, E, gatzare ongi eterria egiteko, bosteritan dela zornotzen, esan bezala, baina e, atzo bertan hau e, e, zitegi gorenak, o, ez da gindorrek, baina bueno, esan nahi dute paitegi batek, e, galaraziekin du herrizen gozaiak, barkatu, ba, galaraziekin duela ba, bertan burutuko den barrera ba, edo e, egitea. E, ez da aurrenekoa, e, astean zehar, ba, mo, e, be, bertan egin, zornotzen bertan egin bartzioten etako beste batzuk ere, ba, Iritsi zen egunean bertan ere galaraziak izan ziren, galarai jende samalda e, gerturatu zen, ta bueno, dirudienez honetara ere naiz eta debeko egon, ba, jendea gerturatzeko eskatu dute, ez dute behintzate bertara ezagertzeko eskatu, ta bueno, animatzen ba, dugu jendea ba alduen lehean, ba, dadin. Baitale e, entzungo zenuten, ba aste honetan e, etako kide omen diren e, Igor eta bere anaia Aitorren aurkako e, atsiloketa gertatu dira. Baitare, egun batzuk beranduago, lan derretxe barria beratarraarena. Ta, bueno, ba, azkenean, e, Igorrez Nahola, ba, be nahietako bat, e, azke gelditu da. Nunbait, e, inungo akusaziori gabe, be, ba, Etxa registratu zuten Gazteluko, eta, bueno, horren ostean, hau ba, aldean, ja, e, azke utzi zuten inungo kargori gabe. Ta, alare, e, bertan, Gaztelun, ba, joan ziren e, Andoni Goikotxaaren bila, Eta, ba, dirudienez e, aurrera darrai e, kasua, baina, bueno, igorrez nahola, ba, dirudienez, e, inungo kargori gabe aske geldito izan da. Baitare, komentatzea, goratuko e, zarete, izpuruko, izpurako, izpura, izpura ez? Ispurako itxialdearen, e, e, bertan ziren sortzi gazteetako bat, ba, kasu honetan, itzi behar gazte independentista, ba, Espainiareatu egindutela ba naiz eta ba, gondako kexa guztien ondaris ba dirudinez e, ba, hau bere bidea darrai eta bueno, pixkanaka pizkanaka ba denak, e, ari dira ta bueno eh donibanegarazin atzemanzuten hau otsaian eta bueno, azkenean e, ba egin dutela hemendikan ba, gure animoak e, aitzi berri eta bueno ea, e, aurrera darraien beste tikere kasu honetan e, salaketa bat e, Antipolo poligonoaren aurkako e, asambleadak, eh antipoligono deritzona, ba, bardeetan, bardenetan, ba, bertan eh dirudienez ez e, Espainara, ba, bertan e, tiro probak egiten ditu, bere ba armenean, eta bar, eta dirudienez kasu honetan eh benetako bonbekinari da, eta, bueno salatu dute, ba, jode benetako bombak eta bar erabiltzea bertan ba, e, txarra dela, bai bizilaguntza eta arriskua, ez? Ba, beti utxegin bai daiteketa bar, eta gora, zidutu, gora zidute bertako bizilagunen aurka, nola 2008an honen ba, biziraupena luzatu egin zen, eta horrenarira harira ba, esan dute beraiek poligonaren aurkako borrokan jarraituko dutela. Baitare, atzo bertan jakin zenez, jaunak, brugalkaba ditzen dute batzuk, Ba, dirudienez, e, ba, onartu du, ba, peperekin ari homendira hitz ba, egiten ba, nola ilegalizatu bildu eta ba, nola e, partiduen legea erabili edo modifikatu ba, bildu ez dadin aurkeztu, ez daielako interesatzen eta bar, bueno, horietzuen esan, baina, bueno, ulertu daiteke, eta bera, dirudienez, onartu egindu egondela pepeko eta, bueno, ikusteko ba, nola egoera ez den ematen duen bezain lasaia. Eta baitare honen ari da, dirudien ez, e, ba, aurreko astean e, abokatu talde batek, eskubideak deritzen e, izena duen e, abokatuen talde batek, ba, salatu duena izan da, ba, dirudien ez, e, Bildun aurkeztu den jendearen inguruan, e, bai bertzeleko kide edo edo, edo programatan edo agertu izan daikoa guzien ari da, ba, bertan agertu izan agatikan, beraien e, Ba, privatizatea urratu egin dela eta beraien datu guztiak edo e, bildu egin direla e, ba hori, ez, e investigatzeko eta hori e, salatu dutenez eurrak eta latza da eh demokrazia estatu batean eta horren bueno, e, horrenarira ba ikusten dute ba nola ematen duen dena, ba, bere bidea jarraitzen duna estatu espainalaren eh errepresioan. bueno, ja bezala, guk ez dugoinez ez zurrik esaten eta matxi saltaren inguruan e, ba gaur hitze egingo dugu e, aurrekoan jaionen inguruan hitz egin genun moduan ba, gaur matxi saltegunaren inguruan mintzatuko gera izan ere oso egun polita antolatu da sora luzen e, izango da aprilaren 22an eta bueno besterik gabe utzeko zaituztegu, ba, e, gazten gazte mugimenduko kide batekin e, iratirekin eta berak azaltuko duzu dena e, puntos puntu, beraz, e, entzun ezazu Ba gaurkoan batzin salto egunaren inguruan itzinbarra dugu, bat topaketa egun bat itzordu e, erreferente bat Euskal Herriko Gazte Mouvementoarentzat alegia, ilaren 22an luzen izango da. Honetaz hitz egiteko irati Gazte Mouvementuko kidea dugu, Kaixo, Arratsaldeon irati. Ba, Arratsaldeon. Eta dornaku, ba antsetaminako, ba kidea ere, gore artean dauka ukaixo. Bueno, e, Oazpizka bat, gazte egun honen inguruan e, itzegitera, e, matxin salto eguna e, bezala e, definitu duzue eta bain, ez, e, eta behin bein zergatik horrako izena egun horretarako. Bueno, Guk e, irudikatu nahi genuen azan, e, batez ere matxinatu eta salto egitearen beharra eta egitearen ekintza bera. Gero, bestalde batetikan, E, matxin saltoak txikitasunean ere bai, ahondi izan daitzezkela, erakusteko beste adierazgarri bat izan zitekela, pentsatu genuen, eta gorre segatik eguna zen hain zuzen ere. Mm -hmm. Hor, bueno, e, bai antxeta erratean eta antxeta minaza joan jarra egitu izan ditugu, ez, azken urte hauetan, Bore, gure kasuan antxeta errateak hamar urte ditu, bueno, ba, urte zu urte, bai gazte mugimenduaren aldetik antolatu diren e, gazte gune ezberdinak, gazte topak eta ezberdinak, e, piskabat, ba, e, ibil ibilbidea nolako izan den ulertzeko, eh ikusten dugu baita ere, bueno, aldaketa bat egondela, duela urte batzuk, eh bueno, gazte topaketak egiten ziren, egun bat baino gehiago, eh e, ziren, gero, tartekatzen ziren baita ere, ba mendimartzeekin. bat ibilbide hori, ba bueno, horrelako aldaketa bat edo garapen bat izan du. Mhm, mm bai orokorrian ba baiegila da e, gazte mugimenduak eh udaberriko ekimena deituriko Bueno, ekimen konkretu bat izaten zuela edo izaten duela gehienetan astel santuari begira. Ez? Eta horrek ekartzen du, ba hori, gaztea askoren egut egilain, ba jada markaturik dagoen eguna izaterena. E, gu egilasan e, markaje horrekin jarraitu nahi zen genuen, edo segidan bana izan genion, eta hori dela eta ba, txinsaltoaren eguna, E, burutu nahi izan genuen aurten. Zergatia, batez ere, orain dela bi urte egindako e, zertoan buruteriko topaketen arira. Eta e, hauetatikan genuen edukia aldetikan jasogenituen hainbat eta hainbat ideia, eta hainbat eta hainbat filosofia aldaketa. Eta batez ere, egina izan genona edo egina izan deguna, edo gingo deguna da, hain zuzen ere, horri jarraipen edo segida bateman. eman. Ezkenuen nahi eguna E, makro jaialdi, bedo e, beste urte batzutan egin direi makrojaialdi batzuekin identifikatzia, e, nahi genuen gazten topaleku edo elkarguna izango zitekeen zerbait e, burutziarena, eta gainera gazten mugomendu guztia artikulatu, eta eraberean horren potentzialitatearen edo gazte mugomenduaren indarraren erakusleio izango zan zerbait egitiarena. Horreisegatik egunaren filosofiaga bera eta egunaren egitura. Eta, bueno, gero ere bai ikusten genuen batez ere egunak, izango zituen egiturak e, bai biltaria ez izaterena eta abar e, ba, guztia gongo zela norabidetua goizian burutuko diren topaketa edo ez tabai ezberdinetara. Zergatik, bat matxizaltu egunak e, gazte mugimendua korpusteko esmoa ba, edo baintzak gazte mugimendua ezaugarri batzuren baitan lehrokatzeko asmoa ere, baduelako bere horretan orduan. Bai, artikula, artikulatzeko gazte movimendu etorkizun batean baita ere, eta geroan baita ere artikulatzeko. Dornakuz, ero eta ipatu behar zenon? E, bai, bizkat, erigarela ematen du ez, komentatzen den moduan, e, bai, oso aldaketan diak bandela ez, azte martxatik anekaseto paketetara, eta gero orain hau ez, baina azkenean, e, azken urte ere, horri bai, izan dugu bez, beste zein zeinbait ekimen, dela zestuan egintzen, e, e, eta topaketak ziran ez, beste topagunea mm -hmm. zen eta gero ere izan du horre ba, gazterria eta ba, bueno, ez dakit e, denek barnebiltzen duten helburu edo, edo kontestu berdina baina azkenean hor nik uste dut bai prozesu bat nabaritu dela, ez? eta ez dela bat bateko aldaketa bat eta ez dakit eh mm -hmm. emakurtzen denez baldia dela, ba ja beintzat ba, emateko egin nahi den ba jaialdia, ez? Mm -hmm. Izaera edo ezaguerrien inguruan intza egingo dugu, aipatzen en, duzu, bueno, gazte problematika edo gazten mm. problematikaz berdinak baita ere, garrantzi berezi izango dutela itzordontan. Bai, batez ere hori, bultatu e, e, zestoako topaketetara, Bertan ikusi genuen ba hori sektoreka, bazirela hainbat eta hainbat arazo komunak zirenak eta ez ziren hainbeste bat pertsona edo gazte bakoitzak bere, bere baitan edo bizi zituenak. Baizik eta hori errepikatu egiten zirela, ikusi genituen batera batzuk zeudela edo foko batzuk zeudela. Eta horiek definitu genuen gazte problematika bezala. Oren gatoz edo gure helburua da hori seguida ematea, forma gehiago ematea eta pixka bat gehiago e, zehaztiarena. Zeinzuk diren arazo horiek topatzen ditugunak eta zeinzuk diren geuk gero baitan gure sektoretikan edo gure txiki horietatikan eragiteko edo horiek erantzuteko, hau da buelta amateko eta etorkizunara saltu egiteko bitartekuak, ez? edo otras naoien artikula zilua. Eta zuk esan dezun bezala, egunaren ezaugarrien baitan gu kokatzen genituen ezaugarriak izan bartzutela bai ala bai, bueno lehenik eta bain e, leial, leial izan ginela bi ezaugarri Batada, koherentzia, gure ideiak, gure eta praktikaren arteko koherentzia hori, eta bestalde batetekan autogeskioarena. Bai, orduan, bai egia da, egunean bertan, goizeko ekimenetan, edo goizeko topaketetan, eta ez tabaitetan, ta hori, irautza, e, ezaugarritzeko asmoda kagula, irautza zer den guretzako eta nola bizidugun definiziarena, ba, harreman eta seksualitataren baitan, komunikazioaren baitan, kulturaren baitan, hezkuntzaren baitan, nekazaritza edo eta elikaduren subirautzaren baitan, sozioekonomiaren baitan eta gero aisialdi ereduen baitan. Eh, hoeietenak irautzaren ezaugarritzia eta desaugarren edo irautzaren definizioa ematea, baina gero bestalde batetikan ere esan bezela koherentzia, koherentziaz jokatzeaz gain autogestioa ere bai bagenuen helburu. Eta autogestioa burutualizateko, bak, e, gauza da hori gazteok egina eta gazteontzako izango litzatekeen e, eguna egituratzerena. Orduan, ba, adibidez bazkaria egingo da bertako produktuekin eta salsoi hortako produktuekin egina, inguruko ba, serretarra eta bar, e, ortuetatik anlortuak. Gero ere bai, e, bazkaria prestatuko dutenak gaztetaldiak izango dira, e, gau parteko kontzertuak ere gazteok eman izango dira, da, pixkat, koherentzia dolerrokatze horren baitan burutu nahi genuen. Gero, e, gazteon sorkuntza ere ezaugarrien e, e, barnian sartzen dugu, gazte irudimentsuarena, hori berreskuratzearena, batez ere, edo dornakukai paturikoaren arira datu zen garaiak edo testu inguru politiko-sozialarekin jarraiki, ez? Enfinean guztiok dakegu e, sistema kapitalista heteropatriarkaloneek ekartzen dituen ondorioak gazteriaren batez ere. Eta gero, batez ere nahi genuen asean, oi, e, orokortasun batetikan eta txikitasunetik, hau da, ahondi naikerik eta arrotasunetatik urrunduz edo arrokeriatik urrunduz, zobe esan da, harkatu hori guztia, egituratzearena. Uh -huh. Bueno, eh, esan dezakegu, eh, inflexio puntu bat izan daitekela baitare, ba, bai hilaren eh, hogeita bitik aurrera, eh, egingo duzuena, edo gutxinez eh, egun horretan bertan eh, egingo duzuena, nola ikusten duzue hori, eh, abia puntu bat izan daiteke, eh, bat txin salto egun hau? Bueno, errepikaten dugu, eh, hori, eh, txikitasuna dela gure ez daugarria. Bai, ezko esan bezala makro jaialdi bat egite bagenekan aukera hoi egiteko egin izan dugu urre urte oza, beste urte batzuetan, baina gure indarra ez genuen bide hortan erakutsi nahi. Bada erakustaldi era bat, ez, bada jende multzo era bat, baina on, horrekin pixkatxo bat apurtu nahi genuen. Ordan etorkizunare begira gazte mugimendua artikulatze bidian edo aiipturiko ezaugarritzen guzti hoei e, fideltasuna, edo konpromesua eskene, eta gero bestalde batetik, inflexio puntu gizera e, ikusten genuen eguna batez ere, iruditzen zitzaigulako bertan jabetuko genela, gure potentzialitateaz, uh -huh. bertan jabetuko genela gure ek, kolektibo modura genekan indarra, eta bertan guztien artean eraiki genitzazkelako, hainbat eta hainbat puntu edo hainbat eta hainbat lerro, etorkizunera begira, ere bai, ardatz izan zikiazkienak, baina hori bai, esan bezala, aurrez eipaturiko ezaguarri guztien baitan eta txikitasunetik. Hori, azken filen aurrerea e, nondik egite, egiteko, ba, bueno, elementu esberdinak izatea, bidea zehazteko. E, Dornako, ezakit horrela galderaren batean duzun, egunaren itzordonen inguruan, e, gitarawa gainetik aipatuko dugu, ezakit. Hmm. Bai, niki igual, ba ikusi denez, zaigun du urrepasotxo batez, e, orain arte iz, lehen izan dena eta hau ba orain egunhonekin planteatzen denaren inguruan, ez? Baina azkenean, eh leloan, hori leloa esaten eh hori leloa da iraotza gure baitan hasten da, ez? Eta gure baitan, eh hori ba azkenean gaztearak zuzenduta dago, eta horrerare ba komentatu izan da askotan, ba, gaztea desaktibatuta dagoela, ez dagoela gazteriaren esentsazio hori Ba, ezakit guzti hori en nola ikusten duzu, igual gehiago lehenengo pertsuran itz egin marko duzu horrengoan, baina nola zer dela eta ikusten da holako akats bat edo edo ustasun bat. Gazteriaren iztadera eri dago kionez, diozu? Bai, dela gisa hemen ikusten denez, eta gero baita ere, ba, kolektiboogisa ja identifikatuak sentitzen garen, edo ez horre ikusten duzute benetan eutxune bat dagoela, edo Nikuste ta ja fiskat ja maila pertsonalagoan itzegindan nikuste gazteak jarraitzen dugula errebelde izaten eta batzu jarraitzen dugula metsalariak izaten. Hori inork ez du zalantzetan jartzen baino baiegila da azkeneko tendentzia edo bilakaera honek eraman gaituela, ba, ba batetik e, jokoera edo jokabideskoindarrak izatera eta gero erosokeriera e, eta individualizazio batetara. Baina norren aurrean E, horre segatik planteatzen genuen salto, salto praktiko bat ematearena eta salto bat guztien artean gauzatzearena. batez ere, ohartzeko, bagaudela, ba bagarela eta izango garela orain pertsona irudimentsuak, e, pertsona borrokalariak, langileak eta gure sektoretik asko dakagula bai matxinatzeko, bai irautzeko eta, eta lortzeko, azken finan. Eta intxumiso jarrera ere bai, ba, gure baitan badagoela. Ezken pina hori ere bai azpimarratzeko bitarteko bat ere izan daiteke. Gero bestalde batetik anirautza gure baitan hasten den hortan, aipatzen genuen, bueno, e, suposatzen da, elkarrizketa eta haiek burutzen direnean, bapiskat elkartrukatuko ditugula eta oartuko garela, e, gure jarrerak maiz, gu oartu gabe irautzaiak ere bat direla. Harri mm. orain, euskara zitze egiten dugunean, ari gara sistema linguistiko oso batek planteatzen duen estrategiak kontra egiten. Hau da, ari gara, Korronte, korronte guztiaren aurrean, korronteari aurke egiten dion ba, indibigoak, kolektioak edo gaztiak izaten. Eta hori bera ere irautzaia da. Eta hori bera mantendu beharreko zerbaita. Ordun ez da, ez da inbeste, e, dagoen tendentzia horoko bati baten enguruan, ba, e, autofustigatzeko edo pixkat horrekin deprimitzeko momentua edo eguna, Baizik eta planteatzeko nola egin daiteken, edo nola egingo godegun, gure egun salto txiki, ahondi hori. Uh -huh. Beraz, gazte kontzientzia hori, berreskuratu beharreko zeu zer da, edo berez dagoen zerbait, eta indartu beharra dagoena? Gaztea badaki, zapaldua dagola, gaztea badaki, etxituta dagola, gaztea badaki, ukatua dagola, gaztea badaki, eta dugalitzago ez nukera beli duarko, izorratua dagoela. Baina gazteak ez ditut tresnak eta gaztea maiz be sortu delako, eh? hori bultzatu egin delako, baina gaztea maiz bakarrik dago. Eta hori da hain zuzen ere e, irauli beharreko gauza. Gazte sormena hor dago, gazte eta gazte aktibazio hor dago. Baina kontzientzia hori egon badagoena saixatu eta elkarrekin elikatu beharra dago. Eta hori da egun, honi, egun honek erantzuna idion edo apustua. <hum> Beraz, e, ja zehaztuko e, dugu edo e, zuzenean aipatuko dugu e, eguna e, Goizeko Amarretan e, abiatuko dena, esabarra dugu edo mm -hmm. kogoratu behar diogu gure entzulei Herri e, zerri antolatzen ari direla bai autobusak bertan e, bertara joateko, bertan parte hartzeko eta gure askoaldeari dagokionez horreindik e, aukera badagoela bueno, ba, antolatzeko eta bertara joateko ez. E, e, egunari dagokionez Goizeko Amarretan abiatzen da Piskabat aldi guzu, labur bildu edo irudikatu argazki bat egiteko, ez Nola, nolako egune izango da gutxi gora bera? Bai, ba, beti ere e, aipaturiko ezaugarri fideltasuna eskeinez, hori ba, irautzaia koherentea, autogestionatua, txikitasunetikan bultzatua eta gazteok eta gazteontzako egina, edo eraikia, ba, egin nahi dana da, barikoizean e, lehentasuna eman burtuko diren taierrei, esan bezala bai egongo da arrereak italdi e, modukoak, baina, bueno, E, hori ori guztia bideratuta tailerretara. Bertan egunean bertan izena eman ala izango da eta tailerrak aipaturiko sekzio eta dira edo bloke eta emanatuko liratezke. Ostera tailerrean eh em estabaida liratezke em, esparruaren baitan eta gero irautza bera eh ezaugarrituko genuke e, esparru horretatik E, ostera mm, guztiak elkartuko ginateke, eta ateratako ondoriak atzalde guztian zehar ikusgarria egongo dira, bakoitza bere erara erri guztian zehar. Orduan, era berian e, tailerretan parte hartu ezindutenek edukiko dute aukera ba, beraien aportazio txikiak egiteko, jakiteko zer esan den, eta horren inguruan inkluso arratxaldean zehar ez da Gero, arratsaldean zehar jarraitu egiten du parte hartzaia da, izan nahi duen egunaren beraren antolaketa edo edo gitaraua, eta horri izango genuke, behori, e, izango genuke, behar, salto hausardiaz direla antzafrikarrak eta zanpantzarrak, baina beti ere parte hartzaileak, ez ikusgarri, oza ez bakarrik ikusgai, baizik, eta beti ere gazteak on, kokatu sujetu moduan, eta parte hartzen duen sujetu moduan, gero, e, salto herritmoa, zere, goienetxe familia, norte apache, grafiteroak, e, Euskal Herriko ja, e, Hip Hoparen adierazgarri direnak, baina nera berian, hori guztion artean, parte hartzeko aukerarekin, gero salto kalera, e, kale animazioa azken finean, salto sormenaz, e, kontzertu didaktikoak, eta, eta gero bueno, salto zentzu menetara, dide, emanaldiak, hemen aldiak, hanka utxik poesia rezitalde musikatua, marat, txalaparta emanaldi bereziak, eta gero salto antzezduz, ez? Eta hor, errautxak antzez dana izango genuke, eta gero errautxaken antzez lanaren osteko ez da bai eta hierra. Eta adibidez salto sormenaz e, atalian, edo horri izango genuke aukera e, topatu.infon sartzen baldin bazarete, hortxe ba, bertan zuek baldin badakatzute gazten modura, balden baditu zuek egindako sormen txikiak, edo direla bideoak, direla argazkiak, eta bar, bertan ere bai erakusgarri izateko. Orduan hori zabalik dago, eta hortik bueno, ba, egiten ari dira. Eta gau ean, ba, dantza pixkatxo bisk, bat ez daigu gaizkitorreko guztia. Mm -hmm nos que gelditzen saiguna ba jende animatzea da noski eh? eta gogoratzea berriz itzordua ilaren hogeita e, an izango dugula Sora luzen ezakiten tornaku amaitzeko edo ba daukasun survey de bat edo ba ezagik ona nikuste gozak gelditu direla ez azkenean eh argi gelditu da ba, prozesu guzti baten erakosle dela, bai eta gaurko egun bizi egon kontestuaren erakosle egun bera eta gero, ba, argi dagoela ba garaia dela, guk azteuk ere gu eh e, ba saltotxo hondiori ez? Horri esatentzun esatenzun ilargira juntzenak, e, un pequeño paso para el un gran paso para la humanidad, ba holako zeuz zer esan dugu, eh ilaren 22 eta ba bueno, nik dut, ba, oso interesgarria dagoela eta ikusten denez, ba, Aldaketak nabariak direla. Uh -huh. Ba, oso ongi, eh, guztia horrekin gelditzen gara eskerrik asko biei. Bale, Mesker. aio, aio. aio. Antxeta irratia.com Erriotxak Facebooken, entzun eta parte hartu. Bueno, en vez d'entzando en su eh, <risa> gai, ir a ti machinzal toco. ¡Bai! ¡Inzando! ¡Entzungai! ¡Joder! ¡Hala potencia! En fin, bueno. Ahora <risa> hay <risa> Bueno, bai. Indignatura, si seguimos estudiados Es que baña su Cristo en su estar, me voy a decir. Es eso, no, no. Bueno, ba, aurrera garra hitu zornako guzten badit. <laughs> ba, zera, hui, men, e, matxin saltoekin mennenean partatzen duen iratik eginiko, egi, iratiri eginiko elkarrizketa izan da. Ta, bueno, hori, e, horreintxe musika jarriko dugu pixkat, e, ideiako katzeko, eta horrein ostean e, beste elkarrizketa bat jarriko izogu. Baiazko, <laughs> Fuck it, I said, hit it super out the way Think of, media, think of Bueno, ikusi ditugu kartel batzuek e, irunen e, matxin saltoa dela eta... eta ze, zer da hori, azalduko zen iguke, meso ez? Bueno, bai, matxin saltoaren alda histeria bat, ekin behar bat egin dena datorren ogeita abian, apilagoa eta abian zora luzen. Eta, bueno, pixka bat matxin saltoaren histerian hundi datorren ulertzeko da, Pues bueno, su NRSA entzun izan dute, es Marasmarenguruan eta pues informazioa zute, eta bueno, pues, entzule jaingo dute, nola Marasma prozesu bat hasi zen Irunen eta Euskalerriko txoko guztietan, ba pizkat bilatzen zuena edo, pues eh, Gazte eh Gaztemaiatik Gaztemaiatik egita diagnostikoak, puesea eh, gazteriaren Gasteiren egoera, nora bizitzen gas, gazte, nora gaur egun eta, pues bueno, baditugulako diagnostiko pila bat pues elduek eginda eta horrela, baina bueno, orain honetan nego nun jakinea, pues e, duten irudi hori gazteena Gasteena zen Eta hori bueno, egin egin dauskalderriko txoko guztietan eta baita Erunen ere bai, eta bueno, pizkat e, e, ikusi dena da, pues, azkenan askotan gazte mugimendutik eta esaten dena, Gazteok problematika anitza ditugula gazte izategatik soilik. Bagia dela eta gazteek ere horrela, horrela sentitzen dutera. E atera bueno, dendoin diagnostikoan horrela ikusten da. Eto ordoan poez pues, horri hori horrela dela ikusita, ikusi pues, ikusi da garaia ikusi dugu momentua gazten artean, ez pues, salto dueta egiteko ez? Pues, matxina dara edo matxina da bakuitzake urletuko du enttzen ikusita, baina behinzaat e, gauza kaldatzeko gouzakaldatitzaaldea ja marttzen jartzeko momentua eta horria pixka bat matsen salto 22 egingo dena. Pues e gazteok irautza nola egin dezake egun edo gaurre egun irautza egiteko ditugun tresnen inguruan, ba ezta hori datzea eta bueno, beste herrietako ikuspuntoak ikustea eta gero puse, herrian aplikatu al izateko, pues piskat informazioa biltza eta hemen daukagu egindakoarengatik daukagun informazio ere, pues, beste herrietara esan saltzea. egun horretan, eta bueno, ikusi da ere deialdia luzatzen duzutela April 22an sura luzera hurbiltzeko, e, bertan Ba, bueno, ze motetako de jaldia deno, ze aurkitzen dugu bertan, ez joaten urbiltzen direnak, animatzen direnak, eta nola joan, no? Bueno, pues ez han ditzu, ala, ben, da pixka bat, e, irautza egiterako, pues, e, lehenengo pausa bat, ez, la karreria salta mateko, orduan, e, han printzipio segongo dira, pues, hainbat eh, eh, gazte ja, jasaten ditugu problematekin inguruan, pues, horrelako estaba idake emango dira, ez, pues, e, elkarzturukatzeko ikuspuntoak eta jakiteko horre, horreri nola horregin edo eta pixkate egun hasiko da izen eman, izen eman batekin eta izango direlako asko eta ez direlako sartzen egun batean orduan bakoitzak ikusten duen naren nara puntatzeko eta bueno, egungo darrera antzeko bat guztiok ikusteko gure buruak, esagutzeko eta abar eta gero ja aterritan ta hierrek hasiko dira eta hierren barnean sartzen dira harremanak pues, eta sexualitatea, komunikazioa, kultura, hezkuntza, nekazaritza, sozioekonomia eta isialdia eta, bueno, Ba, segun eta ez zenbait jende da, buen, pues momentuan da, egitur, egituratuko da guztien artean eta hierrak hor dut egia eta guzti hori eta, eta hori da izango dena Juteko nahi duenak, pues, jakin dezala irundikera autobus antolatu dugula egitai pues, e, oan bertan behatzietan irtengo dena eta gero egoitairu pues, goizaldean, goizaldean segietan bueltan e, torriko dena pues, Hori, ez tabaida eta guzti ingura, e, hori eta gero ere, pues, jaipiskat ere gero dena ez? Eta hori Baskaria dago, Baskaria, Baskaria, pues bueno, ean neongo da salgai, ez da beharrik aurretik esto, eta Baskaria ere bai, pues pixkaat matzintzalto kartela nere jartzen duen filosofia horrekin, ez, pues irautza ez dainun diketo horriko, basic, eta individuali bakoitzetik sortzen den gauza badela, jarrera, jarrera kontu badela, eta bueno, pues Baskaria nere izango dira, pues e, bertako soharauzeko nekazari gaztego produztutako produktuak, eta barretak pixka da hori da filosofia, ez, azkenean, Iraultza norberaetik asten dela, osnarketa pertsonar batetik han eta gero kompromisos pues, egin daitekeen proiektu dela ez? Eta hori da pixka bat. Bueno, eta, ze zer gehiagoen gehiagoen gehiagoen duzu, ba, onen inguruan, edo? Bueno, besteri gabean imatzera gazterio-gazteri guztia pues, e... Ikusten duena gauza doa zela eta zehuz zer egin beharra dagoela eta zehuz ere egiteko prest dagoen ari lusatzen saiola Azkenean iraultza egiteko prest eta iraultzaren bidan zehuz egiteko prest dagoen hor zabalduta dagoela. Ez dela inungo sektoritati kantoratuko egun bat. Eta, pues, deialdia lusatza guztioi, pues, inkietude minimo badaukan horreri, pues, e, torri da dila. Bai herrira, guzti zirekia dena egiten dugun guztia eta baita ere sobalutzen egin godean egunari. Anata, San Miguel, Landetxa, Amute, Mendelu, Jaizubia, Dentoki, Intzura, Zentro, Ondartza, Landetxa, Santiago, Sopite, Odio, Maratje, Antzaran, Mosku, Jaizubia, Amapangol, Amapangol, Amapangol, Amapangol, Amapangol, Ostegunero sortzietatik bederatziak arte, hauzo hotsak, antseta irratian bidasoaldeko auzo elkarteen parte hartzeaz Bueno, eta gustatzen duzuenez, ba matxitsaltoren inguruko datuak eta informazio oso argik gelditu izaren taizkizue zeren eta egitarago eta ebar e, birritan erreplikatu dute pertsonez berdinek, baina e baskotan austent zaigun bat eta gainera egunan bertan ba asko daude. Beraz, e, pentsatu dugu ondo torreko litza izuela ba, egitaraua e, e, birritan entzutea. Eta, bueno, bestela ba, nik uste dut neko argi gelitu dela, ez, e, iratirekin, bai eta irungo gazten mugimendu kokide den txufiren bidez, ez? Bai, ala dat. E, Baitare, komentatzea, e, azkeneko elkarrizketako kideari antzi egin zaio, baina puntatzeko hazian e, dagola e, zerren da, bueno, zu, e, goa bat duzute bertara hurbiltzeko, Ba, e, bertan eman zuen izena. Eta autogusan handikaterako handikaren ez dakiko? Eta prinsipioz pentsatzen dut e, zeatik, e, biseratik. Biseratik kanateko dela, baina, bueno, e, abisatuko da. Bale, ba, jakin ezazuela, ba, txingudi, txingudiko ba, e, entzule guztiak ba, bertan dutela aukera, ez dada beregin herrietan antolatzen. Ba, dio, onjarbin urruñan edoen daian baskoetan ez delako e, lortzen autobusa betetzea. Ba, bentzat, lauron artean autobusen bat betetzea lortzema dugu. O... Ba, ondari dagoela. Bueno, autobusa printzipio, ez... Bueno, e, autobusa da, baina... Osa, Auto. autobusa da, logikozkin, baina... <risos> <laughs> ez, ez da barko bat, ez da helikoptero bat... Ez, ez hori ziurtazun dizut ez dela. <laughs> baina, esan egin nuna zen, oarxo bidasoak e, gunozo hartuko duela, beraz, e, mugitu, lekua izateko. ondo. Bueno, ba, orduan hori e, izan da gaurko e, Matxi saltoaren egunaren inguruan guk e, eskaini dezak egun guztia eta bueno, ba aurrera jarraituko dugu saioarekin. Hori da. Eta... Orain e, jarraian e, ondarrebiko Gaztea San Bladac, e, ba, Superportuan inguruan egindako ekimen baten inguruko elkarrizketa daukagu, ¿està? Hala, dornako. E, bai, ibinka, Ibinkarekin hitz egingo du eh limoyek, limoy da ba, antzetako beste langile bat eta ba ma, bueno, ez da, eta, ba bueno 7 minutuko elkarrezketatxo bat da eta beraien berri edukitzeko lain ba talean ibinka dugu ondarribiko gazte asambleako kidea in zuzen, arratsa león ibinka arratsa bai Ba, esaten genuen, e, itzordu desente daudela asteburu honetan e, jaizkibelen bertan zuek e, superportuaren aurkako ekimen antolatu duzute, baina hasiko gara pixka bat, e, ba, iabete batzuk atzera egiten, eta itzera egitenaldi aldi guzu pixka bat, gazte asanblada berri horren e, sorrera, ze nolatan e, berriz martxan jarri duzute olako ekimena? Ba, bueno, a, ez, ta, bueno, e, bueno, asidera pixka artetzuen kontinuitat edikez, eta, bueno, esan genuen gaztea batzuk elkartu binela, Eta, bueno, azkenean ekintza batu kasi ginen laginten herriari begira, lehengo ekintizantzela gazte guna bat antolatxia, eta, bueno, urte-zurte, gara ja prestatzen irailaldera, onjarriko jaia kaldera, eta, bueno, esan genun zer batik ez, herrian ikusten genuen desaustasunekin, eta gure pentsaerak bat egiten zuen guztiarekin ez, oz pixka gazteak elkartzea, eta... Ur, a, urtaskotan e, behar hori falta izan denetik, pues, pues orain ja gotera ez, e, gure herrian, eta bueno mm -hmm. hemen ere gaudela gauzak egiteko eta bueno, pues, e, pues ari garela, pixkanaka, pixkanaka, tale poliz bat egiten eta e, jarri tasun hori, pues mantenten ez eta pixka ber antolaketa honetan e, hartu du zuten lanildo garrantzitsugu bat edo borroka garrantzitsugu bat super da jaizkibelen erekin nahi duten superportu hain zuzen, e, zergatikan borroka hau, eta nola eramaten ari duzute aurrera? Hore da, e, batean, errenekien nola nondik tira ez, e, gazteguna guna bukatu goen unian zer izango zen, urrengo gozera bingu goen unian, eta azkenean erabaki genuen pues, pixkan natura inguruan, eta hemen bertan dugun mendia pues, pixkan jakinara jakinaren gainean hazigine, jaizkibelen inguruan, proeitoren ingurua. Ba, proiektu ba nahiko pues, gure interesanen anadera ez denlago batera bidagarria. Ehera nahiko itzalpeko itxal, estrategia bat dutela. Dutela oso argi, argi esaten superportua ez zer den. Eta er erritarren mesedean utzine dutela, baina ez dakik guna zer den berez. Ez erabana duten eh, plana edo era superportua es. Eh? Ta mm. bueno, pues eh campaña vas gutu gerun, eh lenguan, horreko astean superportu ari buruz, da sanpero galdia mosoratu ginen animalis, eh panfletoa konatu berizkien herritarrei, jendako hurbildu zen, interesatua eta bueno, pues pixato hori erabangenun burutua bezala. Ta orain ere bai, horrengo astean badu bai mendigar biketa, lauma hontan, maiatzak 7an, hoizeko 10 E, Kaisarria portuan, eta bueno, animatzean nahi dugu guztiak, eta bueno, baita ere baitu beste fetxabatu, pues horre ninguna pixka lanketa txiki bat egiteko, ez? Bai, esaten da, zenuen, da. esaten zenuen ekimen ugari antolatzenari dituzutela honen inguruan, badakit ere bai beste elkarte batzukin, beste herri mugimenduko sektore batzukin, harremanetan jarri zaretela, nola baiteko ba, ba borroka man komun bat aurrera ateratzeko honekin ez? bai, pista e, ikusi jaenugu goginela motorez, eh beste herritan bazutela, pues adibidez irune, oihartzune eta lezonere bai plantatu horienelako zerbait egitea denokeltzat, ta bueno, beraik esan zutenez, pues beraien pues lanildoan ere hako sutela lagundu edo saietuko zira lagunta, baina gusan mar ginena pista motore eta jarrien dituen pauza hoietatik, pues erabaki zain ziren eh garratzitzenak edalentasuna emango gain dizkienak eta bueno, pues Bai, beste herritako aztasaplakik elkartu ginean ta nahiko nahiko kontuan gal ziren hasiera batean adostatu gero nildoak eta ta bueno, pues hoy hartzenen adibidez bera pues berarengi tarahua, pues ekinza ez bad ja jarri dute izango dela dokumental bat ja botatzea. Ta bueno, pues hori ere ikertzeko da. Mm -hmm. Aztasaplann izenean, pues berai ere bai, ez, bideratzeari. Bai, ta Esaten zenuen e, ekimen batzuk aurre ikusi ikusita dituzute dela ja, larun batean e, bertan ba mendigarbik eta hau e, nebozu zergatikan planteatzen duzute mendigarbik eta e, igual ez da zerbait oso oihkoa estare, es? Ba, ez, ba hori da esatzenu, es ez gara la perfecto esta eta igual mendira joten ganen igual zerbaitola eskabatu egiten zego eta botzen dugu zerbait, baina bueno, ikusita pizka nola on, panorama hor egun Buelta e, e, bat ikusten duzu kostatikak te duzu zu pideo bat eta esan genu ba pues erosiko chu dispairo guante eh zera eh batzuk eta esan genu pues goza e, pizkarbitzera pues hau erre eta ez bai gustiena dela eta ta jode pues ber dela pizet ez gaina orrelako ekimen bat eh hainbat aurreritzi buskatzeko balio du eh? askotan esaten dute gazteak Ba, Le bat paso egiten dutela denataz, zerri batzu direla, igual ere naturaren inguruko kontzientziarik ez dutela, zuek ekimen horekin guzti hori apurtzeko asmo duzute pentsatzen dut. Ba ere bai, gazteak ere bai, bai, bai, altxor, bai eta ere bai episkat jakinera ezteko, ere bai jaizkibara, jok, altziztan antxorra dugula, ezagutera ere bai, eta jok, goiz honbat pasatzea farra egitea, eta... eta, bueno, behar pues, honbat pasatzea bai eta jankitea ingurutan bizi garaen, ez? Hmm, da, ibinka ez dakit e, zer gehiago gehitu nahi duzun, honen inguruan? Bueno, pues, e, batxute benere bai, fetxa batzuk esan izudan bezala, maetak zazpiana eta mauena, izango irela, maetak zazpian mendigarbiketa eta ekainaka mauena ere bai, eta perillako gaita marran, nire beten umeen eguna, antolatua, e, egun honekin, eta bueno, grafiti batzuk ere bai egingo dira, Pues, egin izan ditu goen dira dira urte Eta bueno, gen asko, guraso askoetan ziren e, Superportoan inguruko grafitiak o sea, antoratu ziren e, Jokoak ere bai, eta bueno, haurten e, ere bai Olako proposamen bat ere, pues, erarazten ditu da gure bai mm -hmm. ba, eh, Jaki ezazue, hemen antxeterratian, bat duzutela leku bat Nuen zuen ekimen guztiak iragarri Beraz, eh, espero dute kontaktuan egongo garela, eta eurrengoan animatzen zareten, eta hemen estudioan eh, egoten zareten. Eskerrik asko gai. Vale, baina, baina esker, eta suerte asko eh, larun bateko ekimen horrekin. Baina, baina esker, zoi. Jaur. Antxeta irratia.com zeta produccions ek aurkezten du I you, you. No. irungo bilgune feminista konezka special guests medea garaipen ongiz mari carmen bi astetik bain astelenetan 8 bederatziak arte Gonekin erorero Eta bueno, akusten duzuenez, guztietzen ba, gara bintzat, ba, txingudiko e, gazte asamladaz berdinen ba, e, markoa edo irudikatu nahian gure irratxaioan, izan ere hori ba, da atxeta minaren e, funtsa ez. Eta, ba, bueno, e, anez da grabaketa bat izan, ba, hemen duzute, hau izan da pixka bat, onjarruiko gazte asamladaren ba, gora berak edo, edo ekimenak ez. Eta, ba, bueno, e, lehenagoko erxaiotan ere, ba, urruiñako gaztea esan badakin ere, ba, kontaktuan egon gara, ba, zela gazteoguna edo zela inauteriak ere begira, ba, eta, ba, bueno, aurrera bako, saioetan ere, ezin ba, dugu esan zehazki zein saio ze saioze, urrengo saioa e, urrengo azteko errepikapen bat izango da, izan ere aduriz eta abiok ba, soraluzera, goaz? E, bai, bai, hori, soraluzera guaz. Bai, eta hori, bat ez dugu uste gai izango garen ikan sauluzeko bueltaren ostean hona etortzea eta zuei saio batezkin eskaintzea, baina bueno, e, gure saioen oberenarekin dereitatuko ditugu, ez? Bai, egingo dugu tse, bate, aukeraketa bat, ez? Tse. Bai, bai, bai. <laughs> hori da, aukeraketa bat, et, bueno, saio oberenak, elkarrizketa oberenak, eta, bueno... Bai, ba. e, orduan hori izango duzute saio e, berezia urrengoa, baina bono, esan bezala ba, urruñako gaztea sanradako kideekin ere hitze gengo dugu urrengo gazte burrutako batean, ba, beraiek ere uda berrekin batera ere loratzen hasi baitire, eta hori ba, da eskiniko izuguna hemendik aurrera Eta ba, bono, denbora gainean datorkigu betiko moduan, eta berriz ere amaitzeko ba, gure postrea dekarri dugu. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.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 ¿Tú en castellano, Ser? Tú en castellano y luego... ¡Jajajaja! <risa> ¡Ahí le ah, vale. Ya está, Mariano Showberrizeré ah, Tzulizegu Mariano, bueno Mariano, Ni zuregain. ¡Zuregain! Ni futboleroak ¿Futboleroak? Futbolero futbolero vale, Madrid-Barça, Madrid-Barça, Madrid-Barça, barça Madrid-Barça-Madrid, Madrid -Madrid o -Oh, es de aquí, Ser, no la están dando ahora. Agarra, bera, saldo pixka bat, hemen almatentu la... <risa> Zertzen hori, trabalenguaz? <risa> bai... <Bye. risa> Bost partidu, eh? da... Bai... Ba, maionek esan nahi duna da, illa honetan, eta torren illa betean naiko... Madrid-Barça izango ditugula, Championsa dela, Copa erdela eta Liga dela... Ta noski, ba, hemen beti bezala, herriaren opioa, ba, lehen errigioa zen, ba, arahin futbola bihurtu zaigu... Dena... Mierda ba da, ja eta bueno, honek inguratzen duen ba, lokatz guzia, erabiltzen dute ba, tapatzeko beste gauzasko eta bueno e, oneri emanizion saria marianok bengoz bere proposan bere izan da eskartzen dugu eta bueno, ba, bueno lapoiaren abestiare jarriko dugu oientzako Bueno, ta, hau izan da, ba, gaurko saioak eskainioi duen edo eskainioi izugun guztia Beti bezala alde noberena saiatu gara egiten, e, ez da, donako? Bai, goi, da nik uste zaila politatera dela, dela, ez? Osea, hori beti? Koza, kondoteatzen dinen, eh? Ongi Onkiatetzen dira eta gaizkiatetzen diren <laughs> Hori da, Marianoren yeah. showa itzuli da Haimarko dugu nik uste satiren bat Marianoren show jarriko dugu izan <laughs> Ratas de duz patas Mariano Marianoren showa <laughs> Baina ba, ez da joa txarra egia zen Ez ungu ere pixkatekin aritzeko Ba, ba bueno, bestela, esan ba, bestela, okera asko dituz zuteazte buru honetan, e, guzke atera da Eta... Hori bai, arropa eraman gau ean duta, eh? Amatxo aduriz <laughs> Amatxo aduriz, ez, atzo Kristo egiten zen, ni gampuan egon ama bitan, eta buh, kriston freskoa egiten Horto egan amatxo eta tonto, tonto <laughs> Eso. Bueno, ya respecto a faltaré que ¿eh? a eh. Joder, Ospaliga no su... <risa> <risa> ama. En fin. Alves te showada, de cuerta co discuak, pero bueno, Ori. Vai, está guatalic, En fin, está bueno, bueno besteri Va ba, Ori, esto bueno pasa eta gongo gara horrengo astean. Jaionen engora. Tete, zaitza esaten da baina guzer gara feministak eta kapitalistak antifashistak eskaldunak ekologistak okupatzaileak sexu askatzaileak musikeroak internazionalistak maitakorrak Kasleak langile eta langabetuak malabaristak sortzaileak gaztetxeroak Azteak gara, Antxetamina, mina, eguerdiko bita mina. Harunbatetan, ordu batara orden gutxitatik ordu bietara.